Канал «Книги Солов'їною» презентує для вас аудіокнигу «Ніч у Лісабоні». Автор Еріх Марія Ремарк. Розділ перший. Я жадібно дивився на судно. Яскраво освітлене воно стояло на тахо, трохи віддалік пристані. Хоч я прибув у Лісабон вже стиждень, та все ще не зміг звикнути до такої безтурботності у освітленні міста. В тих краях, звідки я приїхав, у містах ночами було темно, наче у вугільних шахтах, і якийсь дихтар у темряві здавався небезпечнішим, ніж чума в часи середньовіччя. Я прибув із Європи ХХ століття те судно було пасажирським пароплавом, який саме навантажували. Я знав, що воно має відплисти наступного вечора. В різкому сяйві голих електричних ламп на судно навантажили запаси м'яса, риби, консервів, хліба та овочів. Робітники переносили на борт багаж, а кран перекладав з берега на палубу ящики. І тюки так беззвучно, ніби вони зовсім невагомі. Судно споряджалося в дорогу, як Ноїв ковчег під час Всесвітнього потопу. То був ковчег. Кожне судно, що в ті місяці 1942 року залишало Європу, було ковчегом. Повінь наростала. Вона вже давно затопила Німеччину та Австрію. І захлеснула Польщу і Прагу, Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло і Париж уже затонули в ній. Міста Італії смерділи нею, і в Іспанії вже не було безпечно. Узбережжя Португалії стало останнім притулком для втікачів, яким ідеї справедливості, свободи і терпимості були дорожчі за батьківщину і самоіснування. Хто звідти не міг досягнути берегів обітованої землі Америки, той гинув. Він був приречений стекти кров'ю у хащах недосяжних для біженців виїзних та в'їзних віз, безнадійних спроб добути дозвіл на перебування в країні та на роботу, в хащах таборів для інтернованих, бюрократизму, самотності чужого оточення і тієї жахливої повсюдної байдужості, до долі поодиноких людей, яка з'являється внаслідок війни, страху і потреби. Людина в той час була ніщо, чинний паспорт – все. В другій половині дня я ходив до казино «Есторіль» у надії виграти. Я ще мав один пристойний костюм, і мене впустили туди. То була остання безглузда спроба пошукати щастя. Дозвіл на наше перебування в Португалії закінчувався через кілька днів, і ми з Рут не мали ніяких інших віз. Пароплав, що стояв на Тахо, був останнім судном, на якому ми ще у Франції сподівалися досягти Нью-Йорка. Але квитки на нього були розпродані кілька місяців тому. А нам, крім дозволу на в'їзд до Америки, бракувало ще понад 300 доларів на проїзд. Я спробував принаймні роздобути грошей, єдиним нам можливим шляхом – виграти. Це було безглуздо, бо навіть коли й виграв, то потрібно було ще одне чудо, щоб потрапити на пароплав. Проте розпач і небезпека навчили втікачів вірити в чудо, інакше неможливо вижити. Із 60 доларів, що ми мали, 56 я програв. Пристань того пізнього вечора була безлюдна. Та через який час я помітив чоловіка, що безцільно вештався по набережній, а потім зупинився і так само, як і я, вп'явся очима в судно. Я прийняв його за одного з багатьох знедолених, викинутих на берег, і не звернув на нього уваги, поки не помітив, що він спостерігає за мною. Страх перед поліцією не залишає втікачів ні на мить, навіть у вісні, навіть коли йому зовсім нема чого боятися. Тому я відразу ж, ніби мені надокучило там гуляти, повернувся і поволі пішов з пристані як людина, котрій нічого боятися. Невдовзі я почув за собою кроки. Не прискорюючи ходи, я пішов далі, роздумуючи водночас, як сповістити рут, якщо мене заарештують. До пофарбованого пастеллю будинків, які наче сонні метелики вночі, стояли в кінці набережної, було ще далеко. Я не міг перебігти до них, і зникнути в провулках, перш ніж у мене почнуть стріляти. Незнайомець наздогнав мене. Він був трохи менший на зріст за мене. «Ви німець?» – запитав він німецькою мовою. Не зупиняючись, я похитав головою. «Австрієць?» – я не відповів. І все дивився на пофарбовані пастеллю будинки, які наближалися надто повільно. Я знав, що серед португальських поліцаїв були й такі, що добре говорили по-німецьки. «Я не поліцай», – сказав чоловік. Я не повірив йому. Він був у цивільному, але в Європі жандарми в цивільному затримували мене разів шість. Хоч у мене в той час лежали в кишені бездоганні документи, виготовлені в Парижі одним праським професором математики, у них можна було помітити підробку. «Я бачив, як ви дивилися на пароплав», – мовив незнайомець. «Тому подумав...» Я окинув його байдужим поглядом. На вигляд він не був схожий на поліцая, але жандарм, що останнього разу схопив мене в бордо, мав такий гідний жалюв вигляд, як святий Аазар після триденного перебування в троні а виявився жорстокіший за всіх інших. Він арештував мене, хоча знав, що німецьке військо через день має бути в Бордо. Я б так і загинув, коли б милосердний директор в'язниці через кілька годин не випустив мене. «Ви хочете виїхати до Нью-Йорка?» – спитав чоловік. Я промовчав. Мені досить було зробити ще двадцять кроків, щоб мати змогу збити його з ніг, а самому втекти, якщо б в цьому виявилась потреба. «Ось у мене є два квитки на пароплав, що там стоїть», – сказав незнайомий чоловік, засовуючи руку до кишені. Я поглянув на білети. При слабкому світлі важко було прочитати, що на них написано. Проте ми тоді вже досить близько підійшли до будинків. Я міг ризикнути і зупинитися. «Що все це означає?» – запитав я португальською мовою, із якої знав кілька фраз. «Ви можете взяти їх собі», – відповів чоловік. «Вони мені не потрібні». «Вони вам не потрібні? Як це розуміти?» «Мені вони вже не потрібні». Я дивився на чоловіка, не розуміючи його. Здавалося, він таки справді не поліцай. Щоб затримати мене, йому не було потреби вдаватися до таких незвичайних трюків. Але ж, якщо квитки на параплав були справжні, то чому він сам не міг скористатися з них? І навіщо він пропонує їх мені?» Мене ніби почало трясти лихоманкою. Я не можу їх купити, зрештою пояснив я по-німецьки. Вони коштують силу грошей. В Лісабоні, певно, є багаті емігранти. Вони заплатять вам за них стільки, скільки ви заправите. Ви помилилися адресою. У мене немає грошей. Продавати я не хочу, сказав чоловік. І знову поглянув на білети. «Вони справжні?» Замість відповіді незнайомий подав їх мені. «Білети зашелестіли в моїх руках, як нові гроші. Вони були справжні. Мати їх означало врятуватися від загибелі. Навіть коли б я й не міг скористатися ними через відсутність у нас американських віз, Можна було б потім, завтра до полудня, спробувати роздобути хоча б які-небудь візи, або принаймні продати квитки. Це могло забезпечити нам шість місяців життя. Я не знав, що й думати про того чоловіка. «Я вас не розумію», – сказав я. «Ви можете взяти їх собі», – відповів він. «Задарма». Завтра, в першій половині дня, я залишаю Лісабон. Я ставлю лише одну умову. Я опустив руки. Чуття підказало мені, що щось тут не так. А саме, запитав я, мені б не хотілося лишатися в цю ніч на самоті. Ви хочете перебути ніч зі мною? «Так, до завтрашнього ранку». «І це все?» «Це все». «Більше нічого?» «Більше нічого». Я недовірливо дивився на чоловіка. Я звик, що люди нашого сорту іноді впадали в розпач, що вони часто боялися лишатися самі, що на них находила своєрідне «місце боязнь людей» для яких уже ніде немає місця, і що часом отаку ночі якийсь товариш, нехай навіть зовсім незнайомий, міг оберегти іншого від самогубства. Але в такому випадку само собою зрозуміло, що людина потребує допомоги, а не допомагає іншому і не призначає за це ніякої винагороди. У всякому разі не таку. «Де ви живете?» – спитав я. «Ні, туди я не хочу. Чи є тут ресторанчик, де можна посидіти?» «Напевно, що десь можна. Чи немає якогось такого спеціально для емігрантів, як от «Кафе Рос у Парижі?» «Кафе Рос я знав. Там ми з Руд ночували два тижні підряд. Власник кафе дозволяв це тим, хто замовляв собі каву. Ми приносили з собою кілька газет і лягали просто на підлозі. Я ніколи не спав на столах. З підлоги, принаймні, ніколи не впадеш. «Не знаю жодного», – відповів я. «Я то знав один такий заклад, але хіба ж можна чоловіка, який хоче подарувати кому-небудь два квитки на пароплав» Вести туди, де люди ладні віддати за них своє око. Тут я знаю лише один єдиний ресторан, – сказав незнайомець. Але ми можемо подивитися. Може він ще й відкритий? Він махнув рукою шоферу самотнього таксі і поглянув на мене. Гаразд, – погодився я. Ми сіли в машину, і мій супутник назвав шоферові адресу. Мені б треба було попередити Рут, що я до ранку не повернусь. Та раптом, тільки но я сів у темне з якимось неприємним запахом таксі, у мене спалахнула така шалена надія, що аж голова пішла обертом. Може все це реальне? Може таки ще не настав кінець нашому життю і здійсниться неможливе наш порятунок? Тепер я боявся лишити незнайомця, бодай на секунду. Ми об'їхали схожу на театральну кулісу праця комерція, і невдовзі потрапили в плутинину сходів та провулків, що вели на гору. Та частина Лісабона мені не була знайома. Як і всюди, я знав головним чином церкви і музеї. Не тому, що так уже любив Бога чи мистецтво, а просто тому, що в церквах та музеях Ніколи не перевіряють документів. Перед розп'ятим хрестом та перед майстрами мистецтва я був ще людиною, а не якимось індивідумом із сумнівними посвідченнями. Ми вийшли з таксі і почали підійматися сходами по крученим провулкам нагору. В повітрі плавали запахи риби, часнику, нічних квітів, нагрітого сонцем каміння. Та сну. Збоку, всяй ві місяця, здіймався в нічне небо замок святого Георга, і місячне світло, наче водоспад каскадами, ринув на численні сходи. Я обернувся і поглянув униз у гавань. Там текла ріка, а ріка – це свобода, життя, воно вливалося в море, а море – море – це вже Америка. Я зупинився. «Сподіваюсь, ви не збираєтесь поглумитись за мене?» – мовив я. «Ні», – відповів незнайомець. «Я маю на увазі з квитками на пароплав», – пояснив я. Він їх іще там, на пристані, знову поклав собі в кишеню. «Ні», – запевнив мій супутник. «Я не жартую». Тут він показав на не невеличку площу, обрамлену деревами. А он і той ресторан. Він ще відкритий. Там ми не привернемо до себе уваги. Туди ходять переважно іноземці. Нас приймуть за людей, які завтра вирушають у подорож. Як і всіх тих, що відзначають там останню ніч перебування в Португалії. А завтра сядуть на пароплав то було щось схоже на бар із невеличкою чотирикутною площадкою для танців та з терасою. Заклад спеціально пристосований для туристів. Десь бриніла гітара, а в глибині залу я помітив співачку, виконавицю фадо. На терасі кілька столиків займали чужинці. Серед них була жінка у вечірному вбранні і чоловік у білому смокінгу. Ми знайшли вільне місце з краю тераси. Звідти можна було дивитися вниз на Лісабон, на церковній шпилі у блідому сяйві місяця, на освітленій вулиці, гавань, доки і на судно ковчег. «Ви вірите в подальше життя після смерті?» – запитав мене власник квитків на пароплав. Я сподивом глянув на нього. Можна було чекати від нього чого завгодно, але не такого запитання. Надто вже несподіваним воно було. «Я не знаю», – зрештою відповів я. «За останні роки мені довелось надто багато займатися життям на цім світі. Коли потраплю до Америки, то охоче подумаю і про це», – додав я нагадуючи незнайомцю про те, що він обіцяв мені білети. «Сам я не вірю!» – сказав він. Я мому зітхнув. Вислухати нещасну людину я був готовий, але дискутувати не хотілося. Для цього мені бракувало спокою. Внизу стояв пароплав, і він турбував мене. Мій сусід якийсь час сидів мовчки, ніби спав із розплющеними очима. Потім, коли на терасу вийшов гітарист, він прокинувся. «Моє прізвище – Шварц», – вимовив він. «Це не справжнє моє прізвище. Воно лише записане в моєму паспорті. Але я звик до нього, і на цю ніч нам і його досить. Ви довго жили у Франції?» Поки можна було. Були інтерновані. Коли вибухнула війна, як і всі інші, Шварц кивнув. Ми теж. Я був щасливий, несподівано тихо вимовив Шварц, похиливши голову і відвівши в бік погляд. Я був дуже щасливий, щасливіший, ніж будь-коли. Сподівався стати. Спонтеличений, я обернувся до нього. Далебі він зовсім не скидався на щасливця. То був звичайнісінький, трохи несміливий чолов'яга. «Коли?» – здивовано запитав я. «Чи не в таборі?» «Останнього літа». «Тридцять го У Франції?» «Так». Влітку перед війною я досі не можу збагнути, як усе вийшло. Я повинен з кимось поговорити про це. Знайомих тут у мене немає. Якщо я з кимось поговорю про це, воно з'явиться мені знову. Тоді воно мені стане ясніше і лишиться назавжди. «Я тільки повинен ще раз...» – він обірвав фразу. Ви розумієте? запитав він після паузи. Так, відповів я і обережно додав. Це неважко зрозуміти, пане Шварц. Цього взагалі неможливо зрозуміти, раптом палко і пристрасно заперечив він. Вона мертва, вона лежить у кімнаті із зачиненими вікнами, в огидній дерев'яній труні. Мертва. І то вже не вона. Хто може це збагнути? Ніхто. Ні ви, ні я. І ніхто. А хто скаже, що розуміє це, той покривить душею. Я мовчки чекав. Мені нерідко доводилось зустрічати таких людей. Людям без батьківщини втрату переживати важче. Ніде тоді не знаходиш опори. І чужина стає страшенно чужою. Я сам пережив це у Швейцарії, коли до мене дійшла звістка про те, що моїх батька та матір спалили в концентраційному таборі в Німеччині. Мені весь час ввижалися очі матері у вогні печі. Та картина переслідувала мене ще й тоді у Лісабоні. Гадаю, ви знаєте, що таке емігрантський колер, уже спокійніше сказав Шварц. Я ствердно кивнув. Офіціант приніс у мисці креветки. Я раптом відчув сильний голод і пригадав, що з полудня нічого не їв. Я нерішуче поглянув на Шварца. Їжте, їжте, запрошував він. Я почекаю. Шварц замовив вино і сигарети. Я їв швидко. Креветки були свіжі і смачні. «Мені трохи незручно перед вами», – виправдовувався я. «Але я дуже зголоднів». Я їв і поглядав на шварця. Той сидів спокійно, дивився на панораму міста внизу, не виказуючи ні нетерпіння, ні роздратування. Я відчув до нього щось схоже на прихильність. Очевидно, він звільнився від фальшивих правил пристойності і знав, що навіть коли поряд хтось страждає, можна відчувати голод і їсти, не зрікаючись своїх чуттів. Коли нічим не можеш допомогти людині, то голодному краще з'їсти свій хліб, поки його не відняли. Ми ніколи не знаємо, коли у нас можуть відібрати хліб. Відсунувши тарілку, я взяв сигарету. До того я вже давно не курив. Все заощаджував гроші, щоб мати їх більше для рулетки. На мене найшов той колер весною 39-го року, повів Далі Шварц. Де ви були восени 38-го? В Парижі. Я теж. Ось тоді я й не витримав, саме перед укладенням Мюнхенського пакту. Мене охопила агонія страху. Хоч я ще по інерції продовжував ховатися і захищатися, але дійшов до краю. Я сказав собі, скоро буде війна. Прийдуть німці і заберуть мене. Так мені судилося. Я вже примирився із своєю долею. Він кивнув. То був період самогубств. І що дивно, коли потім через півтора року Німці дійсно прийшли, самогубство траплялися рідше. Потім уклали Мюнхенський пакт, вів Далі Шварц. У ту осінь 1938 року дехто відчув себе так, наче йому вдруге подарували життя. Нараз воно стало таким легким, що люди втратили будь-яку обережність. Навіть каштани в Парижі зацвіли вдруге. Ви пам'ятаєте? Я став таким необачним, що відчув себе людиною і, на жаль, почав поводитись як людина. Поліція схопила мене і за повторний незаконний в'їзд до Франції посадила на місяць за ґрати. А потім почалася стара комедія. Мене випхали через кордон в районі Базеля, а швейцарці прогнали назад. Французи переправили ще раз в іншому місці – а там знову посадили. Та ви знаєте ту гру в шахи з людьми? Знаю. Тоді вже людині не до жартів, особливо взимку. Швейцарські тюрми були найкращі. У них тепло, як у готелі. Я знову взявся до їжі. В неприємних спогадах було щось хороше. Якщо секунду тому ви себе почували нещасним, то такі спогади переконують вас у протилежному. Щастя – поняття не абсолютне, воно має кілька ступенів. Хто це збагнув, той рідко відчуває себе зовсім нещасним. Я відчував себе щасливим у швейцарських тюрмах, бо вони все ж не такі, як німецькі. Але переді мною сидів чоловік, який твердив, ніби він знає щастя. Хоча в нього десь тут, у Лісабоні, в непровітряній кімнаті стояла дерев'яна труна. Коли мене останнього разу випустили на волю, то пригрозили перекинути в Німеччину, якщо злапають ще раз без документів, розповідав Шварц. То була лише погроза, але вона налякала мене. Я почав розмірковувати, як діяти в такому випадку. Потім ночами мені почало снитися, ніби я вже по той бік кордону і за мною женуться Есесівці. Ті сновидіння повторювались так часто, що я вже боявся заснути. Вам теж це знайоме? На жаль, на цю тему я міг би надписати докторську дисертацію, відповів я. Однієї ночі мені приснилося, ніби я в Оснабрюку в тому місці, де колись проживав, і де ще лишалася моя дружина. Я ніби стою в її кімнаті, а вона лежить хвора, страшенно худа і плаче. Прокинувся, я дуже засмучений. Я вже не бачив її п'ять років і нічого не чув про неї. Ніколи не писав їй, бо гадав, що поліція стежить за її листуванням. Ще до моєї втечі вона обіцяла взяти зі мною розлуку, щоб уникнути зайвих неприємностей. Усі ті роки я гадав, що вона так і зробила. Шварц на хвилину замовк. Я не спитав, чому він покинув Німеччину. На це у людей було досить причин. Жодна з них мене не цікавила, бо в основі кожної лежала несправедливість. Бути жертвою нецікаво. Може, він був єврей або належав до політичної партії, яка виступала проти існуючого режиму, або ж у нього були вороги, які зненацька стали впливовими людьми, в Німеччині могли знайти десятки підстав для того, щоб кинути вас у концтабір або вбити, мені ще раз вдалось пробратись в Париж, мовив Шварц, але той сон не залишав мене. Він переслідував мене і там. В той час розвіялись і ілюзії Мюнхенського пакту. Весною ми вже знали, що війна таки буде. Ми це чули нюхом, як чують пожежу задовго до того, коли побачать її. Тільки світова дипломатія безсилою розкривала на все очі і дрімала, бачачи бажані сни, про другий і про третій Мюнхен, про все, що хочете, але не про війну. Ніколи ще не було такої віри в чудо, як у наш час, коли ніяких чудес не буває. Іноді ще трапляються, – заперечив я. Інакше нікого з нас уже не було б на цім світі. Шварц кивнув. Ви маєте рацію. Чудеса приватного характера. Я сам пережив одне таке чудо. Воно почалось в Парижі. Нежданно, негадано, я успадкував чинний паспорт. Той самий, по якому тепер прозиваю Шварцем. Він належав одному австрійцеві, із яким я зустрівся в кафе Деларосе. Чоловік той помер, лишивши паспорт мені разом за своїми грошима. Він прибув у Париж усього три місяці до того. Познайомився я з ним в Луврі, коли оглядав картини імпресіоністів. Тоді я часто коротав там свій пообідній час для заспокоєння. Коли дивишся на ті мирні, наповнені сонцем ландшафти, просто не віриться, що раса тварин, яка створила такі речі, водночас може замислити розбійницьку війну. Ілюзія, від якої хоч на годину трошки знижується тиск крові. Чоловік з паспортом на ім'я Шварц часто сидів перед картинами Мане із зображенням білих лілій та кафедральних соборів. Ми розговорилися з ним, і він розповів, що йому вже після окупації Австрії вдалося вирватись на волю і покинути батьківщину. Притому довелося відмовитись від свого майна – колекції картин імпресіоністів, яка потім перейшла у власність держави. За своєю колекцією він не жалкував. Він твердив, що коли картини виставлені у музей, він може розглядати їх як свої власні, не боячись ні пожежі, ні злодіїв. До того ж, у французьких музеях картини значно кращі, ніж були в нього самого. Замість бути прив'язаним до своєї обмеженої колекції як батько до сім'ї і відчувати обов'язок надавати перевагу своїм і таким чином підпадати під вплив власності, тепер він, мовляв, став володарем усіх картин державних колекцій, не даючи за це нічого. То був прекрасний чоловік, Тихий, лагідний і веселий, попри все ним пережите. Йому не дозволили взяти з собою майже нічого з його грошей, але він таки врятував трохи старих поштових марок. Поштові марки – це така мініатюрна цінність, що її найлегше сховати. Легше, ніж діаманти. На діамантах, сховавши їх у черевики, ходити незручно. Вони вас виведуть на допит. До того ж, марки можна продати без значних втрат і без зайвих запитань. Поштовими марками цікавляться філателісти, а філателісти багато не розпитують. Як же він їх вивіз? Спитав я з професійною цікавістю, властивою кожному емігрантові. Він захопив з собою старі, незначні листи і сховав марки за підкладкою конвертів. А митні чиновники перевіряли тільки листи, конверти їх не цікавили. «Спритно», – зауважив я. Крім того, він ще прихопив два невеличкі портрети роботи Енгра – малюнки олівцем. Завів їх у широкий паспорту та у міщанському смаку рамочки, із фальшивого золота і заявив нібито портрети його батька та матері. Під паспорту він заклеїв ще два малюнки Дега, так, щоб їх не було видно. Спритно, знову зауважив я. У квітні в нього стався серцевий приступ, і тоді він передав мені свій паспорт, марки, які ще залишилися в нього, і ті малюнки. Дав мені ще й адреси людей, які могли купити марки. Коли я наступного ранку зайшов провідати його, він уже лежав у своїй постелі мертвий. Я ледве впізнав його. Так змінився чоловік з вічним спокоєм. Я забрав у нього решту грошей, костюм і дещо з білизни. Так він звелів мені ще напередодні. Нехай, мовляв, краще скористається товаришів нещасті, ніж хазяїн готелю. Ви що-небудь змінили в його паспорті? – поцікавився я. Лише фотокартку та рік народження. Шварц був на 25 років старший за мене, а наші імена виявилися однаковими. Хто вам це зробив? Брюннер? Один чоловік з Мюнхена. То був Брюннер? Паспортний доктор. Дуже спритний в такому ділі чоловік. Брюннер славився умінням підправляти документи. Він багатьом допоміг, але коли його спіймали, у нього самого не виявилось ніякої посвідки, бо був він марновірним. Він вважав себе чесним благодійником і вірив, що з ним нічого не скоїться, поки служитиме своїм мистецтвом не самому собі. До еміграції у нього в Мюнхені була своя невеличка друкарня. «А де він тепер?» – запитав я. «Хіба його немає в Лісабоні?» «Цього я не знаю, але він міг там бути, якщо взагалі ще живий». «Дивне відчуття охопило мене, коли я придбав паспорт», – сказав Шварц. «Я не наважувався скористатися з нього». Тільки щоб звикнути до нового прізвища, мені потрібно було декілька днів. Я весь час повторював його собі під ніс, ходив єлисейськими полями і бурмотів своє нове прізвище та дату народження. Сидячи в музеї перед картинами Ренуара, я, коли нікого поблизу не було, пошепки повторював уявний діалог різким голосом «Шварц». І в ту ж мить, схопившись на ноги, відповідав «Це я!» Або ж крякав «Прізвище!» І відразу ж, як автомат, белькотав. Йозеф Шварц народився у Вінер-Нойтштатті 22 червня 1898 року. Навіть вечорами, перш ніж лягти спати, я тренувався. Боявся, що коли-небудь поліцей серед ночі розбудить мене, а я відповім не так, як слід. Своє попереднє прізвище я прагнув забути мати фальшивий паспорт це не те ж саме, що мати ніякого, і з фальшивим паспортом небезпечніше. Невдовзі я продав обидва малюнки Енгра, виручив з них, правда, менше, ніж сподівався, але тепер у мене зненацька з'явилися гроші. І більше, ніж доводилось їх бачити довгий час перед тим. Потім, якось уночі, у мене зародилася думка, якої я вже не міг позбутися. А чи не можна мені з цим паспортом поїхати до Німеччини? Він майже законний. І чого б це в кого-небудь на кордоні виникла підозра? Тоді б я знову побачився б з дружиною. «Міг би позбутися страху за її долю. Я міг би...» Шварц поглянув на мене. «Та ви, певно, знаєте це почуття. Звичайнісінський емігрантський колер. Спазми в шлунку, в горлі і в мозку. Те, що ти всі п'ять років намагався затоптати в землю, забути, обминав, немов чому, знову перстає перед тобою». Смертельно небезпечні спогади про щасливе минуле, рак душі для емігранта. Я намагався звільнитися від тієї думки, як і раніше, тікав до картин миру і спокою, до Сислея, Пісарро та Ренуара. Годинами просиджував у музеї. Тепер вони справляли на мене протилежний вплив. Картини вже не заспокоювали мене. Вони почали нагадувати мені вітчизну ще не спустошену коричневою чумою. Вечори в провулках, де через море звисав пахучий бузок, золотаві сутінки старого міста, його заланкуваті церковні бані, навколо яких линуть ластівки, і мою дружину. Вона кликала мене туди, вимагала діяти. Людина я посередня. Ніяких особливих якостей не маю, прожив з дружиною чотири роки як водиці, без сварок, пристойно, але ж і без великої любові. Після перших місяців наше спільне життя стало тим, що звичайно називають щасливим шлюбом. відносини двох людей, які зрозуміли, що взаємна повага є основою мирного співжиття і родинного затишку. Ми не шкодувались за тим, про що мріяли колись. Так принаймні здавалося мені. Ми були розумними людьми і сердечно любились. Тепер же враз все змінилося. Я почав картати себе за таке посереднє шлюбне життя. За те, що змарнував його. В ім'я чого я жив? І що робив тепер? Я сховався від світу... І ледь-ледь животів. Скільки ще це триватиме? І чим усе скінчиться? Почнеться війна, і Німеччина, певно, переможе. Вона єдина з усіх держав завершила озброєння. Що тоді станеться зі мною? Куди мені заповзти, якщо я встигну врятувати своє життя? В якому таборі мені судилося згинути від голоду? біля якого муру мене порішать пострілом у потилицю, якщо мені пощастить померти без катувань. Ось так паспорт, який мав принести мені спокій, доводив мене до розпачу. Я бродив по місту, поки від утому починав хитатися, але спати я не міг, а коли вдавалося заснути, ті видіння знову будили мене. Мені снилося, ніби я бачу дружину в підвалі Гестапо. Мені вчувалося ніби десь у двері за готелем, вона кричить: "Рятуйте!". А одного разу, коли я входив до кафе Деларосса, мені здалося, ніби я побачив її відображення в дзеркалі, що вискочило навскоси перед дверима. Її обличчя на мить повернулося до мене, бліде і з сумним, безутішним виразом очей, і знову зникло. Я так чітко побачив його, що повірив, ніби вона там, і мерщий побіг до другої зали. Там, як і завжди, було повні людей, але її серед них я не знайшов. Після того мене кілька днів підряд переслідувала настирлива думка, що дружина приїхала в Париж і шукає мене. Я сотні разів бачив, як вона зникала за рогом якої-небудь вулиці, або сиділа на лаві у Люксембурзькому саду, та коли підходив до неї, мені назустріч підіймалося чуже здивоване обличчя. Одного разу вона переходила площу згоди, якраз перед тим, коли потік автомашин після короткої зупинки знову рушив уперед. На той раз то була справді вона». Її хода, її манера тримати плечі. Мені навіть здалось ніби й одяг на ній мені знайомий. Та коли врешті регулювальник зупинив потік авто машин, і я зміг податись їй на вона зникла. Її поглинула чорна паща метрополітену. І коли я добіг до перону, то побачив лише глузливі вогники у хвості поїзда, що віддалявся в темряві тунелю. Про все це я відверто розповів одному знайомому. Прізвище його Лезер. Тоді він торгував панчохами, а раніше був лікарем у Бреславі. Той порадив мені поменше лишатись на самоті. «Знайдіть собі якусь жінку», – сказав він. «Це теж не допомогло». Ви знаєте ті любовні зв'язки, викликані потребою, самотністю і страхом. Ту втечу до маленького тепла, до чогось голосу, до тіла. Оте пробудження в злиденних кімнатах і в чужій країні, коли, здається, ніби ти відірвався від землі, а потім невтішна вдячність за те, що поряд чуєш дихання іншої людини. Але що все це проти натиску мрій, які висотують кров і пробуджують тебе вранці з гидким присмаком на душі за свій фальшивий вчинок? Коли я зараз розповідаю, все це здається безглуздим і суперечливим, а тоді було не так. Скільки я не боровся з собою, лишалося тільки одне – я мушу повернутися. Я мушу ще раз побачити дружину. Могло бути, що вона вже давно живе з кимось іншим. Це було мені байдуже Я мусив побачити її. Це мені здавалось цілком логічним. Призвістки близької війни посилювались. Усі бачили, що Гітлер, який обіцяв окупувати не всю Чехословаччину, а тільки Судецьку область, Відразу ж порушив свою обіцянку. А далі почав ту саму гру з Польщею. Війна була неминучою. Союз Франції та Англії з Польщею виключав якийсь інший вихід. І то вже була справа не місяців, а якихось тижнів. І для мене теж. Для мого життя також. Я мусив зважитись. Я так і зробив. Я зібрався їхати до Німеччини. Що буде потім, я не знав. Та це мені було й байдуже. Якщо розпочнеться війна, мені так чи інакше судилося загинути. З таким же успіхом я міг наважитись і на цей божевільний крок. В останні дні на мене чомусь найшов незвичайно веселий настрій. Був травень, і газони в Парижі вкрилися різнобарвними тюльпанами. В ранні вечори вже з'являлося імпресіоністське срібне сяйво, фіолетові тіні і глибоке зеленкувате небо над холодним газовим світлом перших вуличних ліхтарів та над рухливими стрічками світлових газет на дахах редакцій, що пророчили війну для кожного, хто вмів їх читати. Спочатку я поїхав до Швейцарії. Перш ніж повірити в свій паспорт, я мусив випробувати його у якійсь безпечній сфері. Французький митний чиновник байдуже повернув його мені. Я на це й розраховував. Та коли підійшов швейцарський чиновник, я відчув, як у мене всередині щось стислось. Я справді сидів спокійно, як тільки міг, але здавалося, наче у мене щось тремтить у легенях як іноді у безвітряну погоду на дереві затріпотить якийсь листочок. Чиновник заглянув у паспорт. То був високий, широкоплечий чолов'яга, від якого отхнуло прокуреною люлькою. Зупинившись в купе, він відкрив віконну штору, від чого на мене відразу повіяло страхом, що він відгородить мене від сонця і свободи. Здавалося, те, купе стало камерою в'язниці. Трохи згодом він повернув мені паспорт. Ви забули проштемпелювати його. якось мимоволі випалив я, відчуваючи, як мене заливає хвиля полегшення. Чиновник посміхнувся. Коли так, то можна і проштемпелювати. Для вас це так важливо. Та ні, але проштемпельований паспорт стає свого роду сувеніром. Чиновник поставив штемпель і пішов далі. Я закусив губу. Який же я став нервовий. Потім мені спало на думку, що проштемпельований паспорт має трохи законніший вигляд. У Швейцарії я роздумував цілий день, чи не поїхати мені поїздом і до Німеччини. Але не наважився. Я ж бо ще не знав, чи не перевіряють поверненців на батьківщину особливо ретельно. Навіть тих, що походили з колишньої Австрії. Очевидно, цього не повинні робити. І все ж я вирішив перейти кордон нелегально. Тому в Цюриху я спершу, як бувало і колись, пішов на головний поштомат. Там біля віконечка, в якому видають кореспонденцію до запитання, Часто можна було здибати знайомих, подібних на нас мандрівників без дозволу на проживання і добути в них потрібну інформацію. Звідти подався до кафе Кондор, яке багато чим нагадувало кафе Деларос. Там я знайшов різних мандрівників через кордони, але жодного, який би добре знав місця переходу в Німеччину, і цілком зрозуміло хто ж, окрім мене, Хотів повернутися до Німеччини, я помітив на собі підозрілі погляди, а далі, коли побачили, що я не жартую, мене почали цуратися. Хто хотів повернутися назад, на того дивилися, як на перебіжчика бо хто ж міг повернутися, не приймаючи існуючого там режиму? І що ж йому ще лишалося? Кого зраджувати, що зраджувати? Несподівано для себе я знову став самотнім. Мене уникали, як уникають того, хто вбив людину. І пояснити свою поведінку я теж не міг. Мені самому, коли я починав думати про свій намір, іноді ставало так жарко, що я від жару обливався потом. Як же тоді мене могли зрозуміти інші? На третій день... О шостій годині ранку прийшла поліція і забрала мене прямо з постелі. Почала докладно розпитувати. Я відразу зрозумів, що хтось із моїх знайомих виказав мене. Поліцаї недовірливо розглядали мій паспорт, а потім повели на допит. Моє щастя, що я тоді попросив проштемпелювати паспорт. Так я міг довести, що приїхав до Швейцарії легально і пробув тут усього три дні. Мені запам'яталось до подробиць той ранок, коли я з поліцейським чиновником ішов вулицями міста. Починався ясний день, і башти на дахи будинків чітко вирізнялися на тлі неба, наче вирізблені з металу. З якоїсь пекарні запахло теплим хлібом, і здавалося в тому ароматі всі втіхи нашого життя на цім світі. Вам знайоме це відчуття? Я ствердно кивнув. «Світ ніколи не здається людині таким прекрасним, як перед дверима в язниці, перед тим, як ви змушені його покинути», – сказав я. «Ех, коли б це можна було відчувати завжди? Та, мабуть, для цього ми маємо надто мало часу і надто мало спокою». Шварц похитав головою. «Спокій тут не має значення». Я переживав таке відчуття. «І ви змогли його затримати?» – спитав я. «Не знаю», – ніби роздумуючи відповів Шварц. «Оце ж і є те, що я повинен з'ясувати. Воно вислизнуло мені з рук, але чи мав я його по-справжньому, коли тримав? Чи не вдасться мені тепер знову схопити його і тримати міцніше, Затримати нас завжди. Тепер, коли воно вже більше не змінюється. Чи не втрачаємося ми безперервно тільки тому, що воно перебуває в постійному русі? І чи не зупиняється воно лише тоді, коли його вже немає? І коли воно вже не може змінитися? Чи не належить воно нам тільки тоді? Шварц уп'явся в мене заклятим поглядом. Це вперше він так дивився на мене просто в очі. Його зіниці розширились. «Якийсь фанатик або ж божевільний», – промайнуло в моїй голові. «Я такого не відчував ніколи», – відповів я. «Але хіба цього не хочеться кожному? Затримати те, що вже не затримаєш. І збутися того, що не йде нам з голови». Дама в вечірньому вбранні підвелась за сусіднього столика і поглянула з веранди вниз на місто і на гавань. «Чому ми повинні вертатись назад?» – сказала вона чоловікові в білому смокінгу. «Ех, коли б можна було тут лишитися? Мені так не хочеться знову їхати до Америки». Кінець першого розділу